Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> <risos> ao vivo! <risos> Saudações ao viverdes a todos, com abertura! Saudações ao viverdes a todos, eu sou o Conrado Cacace, está começando mais um Periscacho! Periscacho! live que vai até vocês toda segunda e sexta-feira a partir das 20 horas. Nem toda, né? Às vezes a gente falha. É raro, mas às vezes acontece. Vocês também estarí tapado aqui, esse fanho falando aqui. Depois que eu fui entender, né? Segunda-feira tava com puta do mal-estar no corpo inteiro. Eu achei que era sono, achei que era cansaço. Era nada, nada de gripe que tava vindo e me acompanhou essa semana inteira, já tá indo embora. Mas o nariz ainda tá meio fanho. Mas vamos fãio mesmo. É, ainda mais com essa com essa recuperação que o Palmeiras ameaça, né? O Palmeiras tá ameaçando uma recuperação e isso anima, né? Qualquer um ver o jogo foi muito bom. Você tá falando da vinheta aí? A vinheta é arte dos padrinhos do nosso site, tá? Eu queria mandar Um abraço muito grande para todos eles. Em especial o Igor de Camilo, que fez a a parte sonora. E é o Rafael Teodoro, que fez a animação, casou o som com as imagens. É um trabalho do cacete que esses dois fizeram. E ficou muito legal o resultado. Criação é toda deles. né A ideia, a concepção... A brincadeira com o som com, com, ao vivo. Então, foi uma, uma sacada muito legal, eu adorei. E estão fazendo mais, hein? Vai ter mais vinheta por aí. Essa foi só a primeira. E a gente vai aos poucos, melhorando o nosso canal, né? Deixando ele mais legal, deixando ele mais... Amador, mais profissional, né? Ou profissional, mais amador, sei lá. Ele sempre vai ter essa pegada meio amadora mas cada vez mais séria, né? É o que a gente tenta fazer. Fazer vocês confiarem na gente. Né? Aqui é um trabalho sério. A audiência aqui não é a qualquer custo. tá Vamos em frente. O Paulo Boto porque se já estou empolgado. Vamos lá, vamos por partes. Começou a era Mano Menezes no Palmeiras. Boa! Fase Mano Menezes Ou momento Mano Menezes Como vocês quiserem A gestão Mano Menezes E a, a A gente já pode ver Algumas diferenças muito claras Em relação ao futebol do Filipão E é claro, isso era esperado Desde o primeiro jogo Assim como era esperado Que a, a o time ainda Deu umas Umas, uh, umas falhadas, né como aconteceu muito no jogo contra o Fluminense. Contra o Goiás, nem tanto. Contra o Goiás, o time jogou muito bem. Por quê? Porque esteve atrás no placar o tempo todo. E aí, precisando do gol, é, o time que tem a prioridade da posse de bola, uh, gosta de ter a posse de bola, né sob a gestão do Mano Menezes, precisando de um gol, ok. Ainda mais com o Goiás aceitando. O jogo como aceitou. O Goiás praticamente se encolheu e ficou né no canto ali do rim, tomando pancada o tempo todo, até que tomou duas e perdeu o jogo. Segurou até faltar 10 minutos. né Já contra o Fluminense foi diferente. Contra o Fluminense foi exatamente o oposto. O Palmeiras fez o gol no começo. E aí teve problemas quando o Fluminense quis a bola. O Palmeiras teve seríssimos problemas para é, se compactar a defesa. O Palmeiras teve seríssimos problemas para sair com a bola em cima de um time que estava marcando um pouco mais alto. Sair em cima de um time que estava marcando lá atrás, como o Goiás, foi fácil. Então a bola passou muito pelo, pelo Bruno Henrique, ele distribuiu bem o jogo. Quando o Lucas Lima entrou no jogo... Ele até ameaçou fazer alguma coisa, mas... Ele, ele tava errando muito. Tecnicamente, né? Errando... Talvez nervoso, né? Talvez ansioso, querendo agradar o chefe no primeiro jogo. Recuperar o prestígio que ele tinha perdido com o Filipão. E... E acontece que ele acabou errando uns lances fáceis. Se irritou em um deles. E tomou o cartão amarelo. Aí... Ele deu uma matada espetacular numa bola, só que daí no segundo toque ele errou e deu uma adiantada nela, aí ele chegou por cima e fez uma falta. Ele até tocou na bola antes, mas porra, aquilo lá é, é é falta e é para amarelo. E ele já tinha acabado de tomar vermelho. Todo mundo, todo mundo, muita gente reclamou, é que roubo, ele deu primeiro na bola, não interessa. Ele foi para varrer tudo. Aquilo lá é falta para amarelo. Se fosse em cima de um jogador nosso, a gente ia reclamar. Eu errou, Lucas, ele errou feio, deixou a gente com 10. Quando a gente tava mais precisando dele para fazer o gol da virada. Felizmente o gol acabou saindo mesmo sem ele. Mas ele errou feio. Só que é o que parece pelo que os setoristas já andaram nos adiantando. E eu gostaria muito de estar fazendo parte dessa turma, viu, gente? Vocês não sabem como agora que abriu tudo, né? Como eu gostaria de estar participando disso. Infelizmente eu não tenho condição. Mas quem sabe, né? Quanto mais padrinhos a gente tiver, mais perto dessa meta a gente vai ficar. 4,96. Estamos chegando no 500. 4, 496 padrinhos. tá Metade. Quase metade. É, então, mas parece que os, o, o Mano Menezes está querendo usar o Lucas Lima como volante. Pô, você vai usar ele como volante, vai tirar quem do time, né? Quer dizer, como volante foi o que eles disseram, o termo que eles usaram. Eu prefiro acreditar que é uma espécie de 4-1-4-1. Onde ele vem buscar um pouco mais a bola. Ele não vai ter função defensiva. Quer dizer, ele vai ter função defensiva que todo meia que volta para recompor tem. Mas não vai ser aquele cara... É, o Pitbull na frente da, da Zaga, o Lucas Lima. Lógico que não. É, até porque ele vai ter que tirar o espaço ou do Bruno Henrique ou do Ramírez. Difícil, hein? O Ramírez já é meio reserva, né? a gente tem muito jogador. Quem que ele vai tirar? O Willian? Scarpa. Então, é, a gente ainda tem que esperar para ver qual vai ser a postura. O do Mano em relação ao time. É, a gente tem que ver se ele vai manter o esquema de rodízio ou se ele vai fechar o um time de titular e vai com ele até o fim, até porque agora só tem brasileiro, né? É jogo, corte e domingo, corte domingo. É ritmo intenso, como se fosse uma mata, mata A gente vai ter só três semanas em que não vai ter jogo. Três meios de semana, né? Semana limpa, como eles falam, semana cheia. É... Então, não sei se dá pra ficar brincando de botar o mesmo time o tempo todo, não. Se bem que a gente tem reposição, é para isso mesmo, né? Agora, o Filipão tinha essa filosofia de botar um time no meio da semana, outro time no fim da semana. Ele até já tinha mudado isso esse ano também. Nem o Filipão levou isso muito a sério. Eu não sei se isso foi reclamação dos jogadores. Não, não sabemos, né? É, eu acredito que o Mano vai mais na na... No esquema tradicional, vai escolher 11, vai mudar um ou outro conforme o adversário. Acho que vai ser por aí. tá é... Mas, de qualquer forma, a gente já vê o Palmeiras diferente. Os 10 primeiros minutos contra o Fluminense foram extraordinários. Foram muito bons. Aquilo que a gente reclamava, Pô, o time não sabe furar uma retranca. Furou rapidinho. O Fluminense estava disso Adorando o empate. Durou oito minutos. Palmeiras antes de fazer o primeiro gol, aos 8 minutos. E foi um gol sim. O jeito que foi o gol, né? Entrando de bola e tudo. Sabe? Vai, vou empurrar essa bola para dentro do na força, na marra. E foi na marra, né? O Diego Barbosa invadiu, chutou, deu na trava, Luiz Adriano chegou chutando tudo. Então, é... mostra até a tamanho da fome que tava o Palmeiras de meter gol. De, sabe, de empurrar. Aliás, eu usei essa expressão na transmissão, na excepcional narração do Bruno Zaniolo, que às vezes eu entro para atrapalhar, mas eu usei essa expressão duas vezes antes de, antes de sair o gol. Nos primeiros oito minutos, o Palmeiras tá socando o Fluminense para dentro da área. Amassando o Fluminense para dentro da área e saiu o gol. Então, quer dizer, eu, esse poder o Palmeiras já mostrou que tem. Com Dudu, Scarpa, próprio Luiz Adriano, Marcos Rocha participando bastante pela direita, Bruno Henrique, é, fazendo tabela, fazendo triangulação, fazendo ultrapassagem. Gostei bastante. Mas, como eu disse sem a bola. Com a vantagem no placar, parece que é outra coisa, parece que é outro time. Bruno Henrique e Felipe Melo pareciam que não sabiam para onde correr. Com um buraco enorme, a própria o desenho do Fluminense também colaborava para isso, e os caras jogando com dois meias. Os Valdin meio louco, né? Vem para jogar no Allianz Parque com um volante e dois meias. Sendo que os dois meias são Ganso e Nenê. Para quem que vai recompor, né? Então complicado, né? Tentar ganhar de palmeira de jeito. Né? Foi com que o Oswaldinho tentou e se danou, né? Mas com a bola, o Fabrício deu trabalho. Tudo bem que não finalizou tanto, né? O Fernando Pras fez uma defesa, defesa, defesa mesmo. Ele fez uma num no chute de fora. Que a bola veio até... Muita gente falou, pô, ele pulou todo estranho. Ah, vai tentar pular naquela bola para você ver. A bola veio fazendo um monte de curva, cara. Você acha que ela vai lá na última gaveta se estica todo, de repente ela vira para dentro, você tem que se encolher. E foi o que o Prach fez. Então foi, é, foi estranho. Claro que foi estranha a bola, veio toda estranha. Ele fez o que dava para fazer e fez uma puta defesa. Mas foi a única. O Fluminense atacou, encheu o saco, rondou a nossa área. Eu acho até que foi também um pouco de falta de de técnica deles para não chegar no gol. Aliás, teve um lance do João Pedro no primeiro tempo que foi ele que errou. Saiu na frente do Prazo, na cara do Prazo e tocou para fora. Uma chance clara. O quando o Fluminense fez o segundo gol, o Fluminense estava merecendo empatar. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Eu detesto falar essa frase. É um vício é tão feio. Nada dessa que é verdade. Nada de verdade aqui. É só opinião. É... Mas são ajustes que eu acho que o Mano Menezes tem que fazer E a gente tem que ter esse, essa compreensão Nesse momento, nesse primeiro momento E ele ainda deu uma puta sorte Que a gente pegou uma tabelinha muito molezinha Nos cinco primeiros jogos dele Goiás Fluminense Agora o Cruzeiro todo esbagaçado O Palmeiras é favoritíssimo amanhã um Grande abraço para o Lucas Liberal Que fez o primeiro super chat da noite dependemos do super chat para continuar melhorando e continuar uh, incrementando o nosso conteúdo é, então eu dizia que o que é, que é esperado que o mano tenha essa dificuldade no começo mas a tabela tá fácil né então, Goiás, Luminense Cruzeiro, tô desbagaçado somos favoritos amanhã não tem como negar o favoritismo E depois mais dois joguinhos molezinhos, né? Acho que é Fortaleza e CSA. Porra, que tabelinha, hein, seu mano? Então, acho que... Aí o jogo seguinte, acho que é o Inter fora. Que é a primeira pedreira. E... Acho acho que até lá o mano já vai ter dado uma cara mais... É... Mas confiável para esse time. É, esses buracos na, na frente da defesa. Essa coordenação entre os volantes. Como vão correr. Como é que vão fazer essa marcação é, por setor. Já que o Filipão gostava de fazer um ou outro encaixe. Agora é tudo por setor. Então eles têm que se acertar ainda. né Falta um pouco. Agora. Ah, então o Noro Menezes agora... Puta cara legal... Puta gente... Aí eu quero, queria falar uma coisa para vocês... Espero que vocês não levem a mal... Espero que vocês compreendam o que eu vou falar agora... É, o Lucas tá falando que o Filipão também ganharia esses jogos... A diretoria errou demais... É... É... É muito provável que, que o Filipão ganhasse não só esses jogos... Mas até os jogos que ele deixou de ganhar foram por tão, tão detalhes, né? Puta. O jogo do Grêmio lá, tomando um gol do David Braz no finalzinho. é O jogo do Bahia, que foi muito roubado. Talvez o Filipão não tivesse caído. Mas existi existiam forças ocultas. É, puxando o tapete do Filipão, né? Aliás, nem tão ocultas assim. Aliás, muito ao contrário. São forças bem aparecidas, né? Mas vamos em frente. É... Eu queria eu queria que vocês entendessem o que eu vou falar sobre o Mano Menezes agora. Vocês viram, assim que ele foi anunciado, na terça-feira de manhã, as redes sociais dele, principalmente Twitter, né é, já entraram com mensagens super calculadas super bem pensadas e desenvolvidas profissionais né profissionais mesmo pois é o mano é muito bem assessorado aliás não sei se vocês se lembram quando ele era técnico do Corinthians ele ele foi o primeiro a partir a primeira personalidade brasileira a ultrapassar a casa de um milhão de seguidores um negócio assim Por quê? Porque ele já tem uma estrutura... Era até estranho, né? Quem é o personagem? humano Menezes. Por quê? Porque ele ele sempre se preocupou. Desde o começo, acho que ele foi o primeiro cara do futebol a se preocupar com redes sociais. E aí contratou ali uma equipe pra fazer esse trabalho de forma bem profissional. E não só a parte de rede social, toda a parte de... Comunicação, né, assessoria de imprensa dele. É muito profissional. Então ele, ele sabe onde ele chegou. Ele sabe onde ele tá pisando. Ele sabe que ele tem que ser extremamente cuidadoso. No cruzeiro que ele tava totalmente em casa, há mais de três anos, ele era extremamente cuidadoso com tudo que ele falava. Imagina aqui que ele tá chegando. Meu, ele é inimigo. Ele é um cara que se caracterizou por ser uma, um dos maiores antagonistas do Palmeiras... Né, todos esses anos Seja dirigindo O Cruzeiro, dirigindo o Corinthians Até o Flamengo onde ele ficou um pouquinho acho que Nem sei se chegou a jogar contra o Palmeiras Como treinador Pelo Flamengo, mas enfim é, Ele associou a imagem dele Aos nossos adversários né O Cruzeiro, um cara um time que eliminou a gente Nas duas últimas Copas do Brasil Nos últimos dois anos, fora este né É... Então, é... tudo que ele fala, tudo, absolutamente tudo, aquela primeira entrevista dele que foi muito boa. Por que ela foi muito boa? Porque ela foi extremamente calculada. Ah, mas você não calcula o que os jornalistas falam. Puta, você calcula. Eles são muito previsíveis. Provavelmente eles já tinham ali uma... O que, que os caras vão perguntar? Ah, vão perguntar isso, isso, isso e isso devem ter acertado 80% das perguntas. Os outros 20% é a experiência dele, o treinamento dele. Eh, o media training que ele faz faz o resto. Então ele fez foi extremamente burocrática a a, a entrevista dele. E isso não é um defeito. Veja, eu não estou achando que isso é um defeito. Isso. É. Ao contrário, isso mostra a preocupação que ele tem de não fazer cagada logo no começo. Tá? Mas, cara, como é difícil a gente encarar um, aspas, né inimigo entrando na nossa casa e fazendo um discurso artificial. Por mais que isso seja o que o profissionalismo manda. Porque a gente é humano, gente, a gente tem sentimentos. E a gente gostava muito do Filipão. A gente gostava demais do Filipão. O Filipão dava uma sensação de... De proteção para todos nós. Inclusive desse cara. E de repente esse cara tá entrando na nossa casa. E a gente não tem mais o Filipão. Sabe o que parece? Que a mãe da gente botou nosso pai para fora de casa e botou... O que a gente odiava para dentro... Novo namorado... Pa padrasto... Não, padrasto Menezes... Coitado do mano... Ele tá fazendo o que ele pode... O que ele precisa... Mas é uma questão de... Imagem... De figura... De... E quanto mais artificial ele é... E repito... Ele tem que ser... Cuidadoso... Ele tem que ser cuidadoso... né Mais difícil de... Sabe dele quebrar, Essa essa essa que fica na cara quando ele fala. Então assim, eu, eu vou confessar para vocês, eu tô me policiando, eu tô sabe, tô me esforçando mais do que nunca, até pelo pelo papel que eu me eu mesmo empresto me a fazer para não trair vocês e ser continuar sendo o mais vocês gostam Do nosso canal aqui, vocês acompanham o nosso canal Vocês sabem o nosso jeito, né? A gente acompanha tudo com muita emoção, com muita né com muita paixão Mas na hora de vir falar aqui a gente pensa bastante, fala com bastante frieza né? Tenta expor a nossa opinião sempre da forma mais... É, com o raciocínio mais afiado possível, né? Com começo, meio e fim Não é falando besteira de qualquer jeito pra câmera quer dizer, acaba saindo umas besteiras mas pelo menos é pensado né? <risos> então eu, eu, eu prometo pra vocês que eu vou pôr esse ranço que eu tô com o cara de lado então essas críticas que eu fiz ao estilo de jogo dele eu já ponderei que é normal, que é esperado que é que é algo que tem que acontecer no começo de trabalho E se não acontecer é porque é sorte, né? porque dá uma química muito boa, e é... tem que ter muita sorte para isso acontecer. São poucas as vezes que isso acontece. Então assim, eu estou a favor do Palmeiras comandado pelo Mano Menezes, eu não estou contra, não vou torcer para perder. Mas é difícil demais ver esse cara sabe com a nossa camisa falando... Então mais daquele jeito que ele não transmite empatia, ele não transmite o ele parece um robô, ele parece um computador falando tudo que tá ensaiado. Não é Palmeiras isso, gente. Então eu tô torço, eu torço demais, demais para que além de ele acertar o time, dele de acertar a parte tática, dele fazer os jogadores E ele é um vencedor, cara, ele ganha título. Isso é inegável, a carreira dele tá aí para isso. Ele ganhou um monte de título aí. Mata-mata. Coisa que a gente está sentindo falta. E tem a chance de ganhar um brasileiro agora. Boas chances. Então eu vou torcer para ele, além de acertar o time, de que ele se torne um palmeirense de verdade. Também seria sacanagem cobrar isso dele da primeira semana. Não vou ser louco de cobrar isso. É... Mas vou torcer para ele... Se tornar palmeirense. O que é se tornar palmeirense? Ele tem aquela chama. Sabe? Criar aquela... Aquela... Aquela coisa que faz a gente se identificar com o cara que tá vestindo a nossa camisa. Coisa que o Filipão conseguiu muito bem. Que o Cuca conseguiu muito bem. Até 2016 ele nunca tinha treinado palmeiras. Embora já tivesse jogado aqui. Inclusive se declarou palmeirense na infância. Coisa que o Roger tava se esforçando para conseguir. Eu acho que ele ia conseguir com tempo. Coisa que o Eduardo não conseguiu, não passou nem perto. <risos> Embora ele tenha dado aquela entrevista lá socando a mesa. Fala a fonte! É, até que ele passou perto, vai, mas não, não conseguiu, né? Criar aquela empatia, aquela coisa de palmeirense. Vamos ver se o Mano consegue, né? Cai nas graças da torcida, cativar a gente, fazer... Fazer com que a gente olhe para ele E fale, pô, é um dos nossos Uma das Uma das reações mais divertidas Que eu vi no Twitter Quando começou aquela história de Fratello Menezes Foi um que falou assim Parem com essa história de Fratello Ele jamais será um dos nossos É aquele aquela coisa De olhar pro cara e não né Isso antes dele Antes até da, da entrevista né? Antes da apresentação Agora, acho que não deve ter mudado muito a opinião da pessoa... Porque eu até conheço, sei quem é. Mas é, é aquilo. Ser um dos nossos. Não é? Será que ele jamais será um dos nossos? Ou será que ele vai conseguir? Será? Eu tô torcendo para que ele consiga, óbvio. Não posso torcer contra a camisa. Mas, por enquanto... tá só aquela coisa artificial calculadinha, quadradinha. Que é o que ele tem que fazer agora? Porque ele tá entrando, ele tá chegando agora. Né? Tá todo mundo olhando torto para ele. Então ele tem que ser o mais respeitoso possível e arriscar o mínimo possível. Certo? Nada a ver. Tantos e tantos técnicos já venceram no Palmeiras e no Rival também, eu sei. Eu sei. Eh, o Filipão É um cara que, quando veio para cá, ele era odiado. Odiado pela torcida do Palmeiras. Eu não sei quantos anos você tem, Leopoldino. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei se você já acompanhava o Palmeiras em 1997. Há 22 anos atrás. Foi a primeira passagem do Filipão. Ele era odiado. Só que já em 97, ele já conquistou a torcida mesmo perdendo aquele campeonato na final para o Vasco. É, ainda tinha uma certa resistência no final do ano, por, por, por conta até de ter perdido do Vasco, e é que essa coisa dele ser defensivo, pô, ele tava vindo para o lugar do Lucha, que era exatamente o oposto dele, que é um futebol que sempre o palmeirense gostou muito, do futebol do, dos times do Luxemburgo, e ele veio com uma proposta totalmente inversa, Mas o jeito do Filipão cativou. E é isso que eu espero que o humano faça, cara. Que ele faça isso de forma pode até ser, né, passos calculados e tal, mas que ele vá se soltando, e que ele fique cada vez mais natural, a gente sente isso, cara. Então assim, eu acho que é possível, mas ele também tem que ajudar, né? Tomara que ele consiga. É, eu tô devendo uma coisa para vocês aqui Eu prometi lá no Twitter é, Fazer um levantamento aqui Por quê? Porque hoje é sexta-feira 13 Sexta 13 Será que o Palmeiras já jogou Sexta-feira 13? É, é muito difícil o Palmeiras jogar na sexta-feira né Ainda mais na sexta-feira 13 Será que o Palmeiras já jogou Em sexta-feira 13? Já Já Em 105 anos O Palmeiras já jogou Quatro vezes na sexta-feira 13. Eu vou levantar aqui para vocês. Vou abrir aqui o arquivo que eu preparei. Que tenha os quatro jogos da sexta-feira 13. é Na verdade, três desses jogos, pessoal, foram... Quando ainda se chamava Palestra Itália. Quando os jogos eram marcados... A maioria dos jogos era domingo, né? Depois que começou a ter mais jogos durante a semana. Mas mesmo assim, às vezes tinha amistoso, quando um time fazia excursão. Tinha muito torneio amistoso, que era... Os campeonatos eram curtos. Os campeonatos tinham 10, 15, 20 jogos. Acabava o campeonato. E era o campeonato paulista. E depois acabava. Aí você tinha que ficar inventando torneio, torneio amistoso, fazer excursão. Era assim as temporadas do Palmeiras lá nas primeiras décadas. né Os campeonatos não eram longos. Aí depois surgiu o Rio São Paulo, em 1933, o primeiro. Mas o primeiro, a primeira vez que o Palmeiras jogou numa sexta-feira 13 foi pelo foi pelo Campeonato Paulista de 1921. 13 de maio, uma sexta-feira, 13 de maio de 1921, o Palmeiras jogou, olha só como era Mambembe. Participava do Campeonato Paulista um time chamado Combinado Portuguesa Mackenzie. A Portuguesa e o Mackenzie fizeram um listão e se inscreveram no Campeonato Paulista. E jogaram. E foi sim com a UPA Palmeiras. OPA Palestra, Palestra Itália, né 1921. Foi a primeira vez que o Palmeiras jogou numa sexta-feira 13. A segunda vez foi em 1929, o Palmeiras jogou contra o Torino da Itália. O Torino que era a maior potência do futebol italiano. O Torino deixou de ser uma grande potência na década de 40, quando ah, houve um acidente aéreo, morreu todo mundo, igual o do Chapecoense. E, e aí o, o, o time, o clube jamais voltou a ser o mesmo, mas era a maior potência do futebol italiano, né? o Torino. Então em 1929 era uma grande potência e o Torino veio ao Brasil, fez uma excursão e um dos jogos foi contra o Palestra Itália e, e os times se enfrentaram no Parque Antártica e acabou 0 a 0 tá? E era difícil acabar 0 a 0 o jogo naquela época, né? Os times jogavam sempre muito abertos. Acabou 0 a 0 aquele jogo, Palestra Itália e Torino. Em 1900, isso foi no dia 13 de setembro de 29, tá? Palestra Itália 0, Torino 0, no Parque Antártico, em um Amestu. Em 1938, mais uma vez no mês de maio, dia 13 de maio, mais uma vez numa sexta-feira, Houve um derby. É derby na sexta-feira, 13. O derby valia por um torneio amistoso, é aquilo que eu tava falando no começo, em que as eh, times organizavam torneios para se manter a atividade entre um campeonato e outro, porque ficavam um tempão sem, sem tempo de jogar. Então, ó, vamos fazer os torneio aqui. <risos> Era meio uma dor. O, o, aliás, o profissionalismo no Brasil começou em 1933. Então nós estamos falando de 1938, apenas 5 anos de profissionalismo. Ou seja, ainda tinha muito, né, trazia muito do, da época amadora ainda na 1938. E houve então um torneio chamado Torneio em Baixatriz. Eu não vou saber com certeza se é loga como ou loga como Uh, o fato é que esse torneio foi uma série de jogos entre Palestra e Corinthians. E esse jogo da sexta-feira 13, 13 de maio de 38 acabou 2 a 2 jogo realizado também no Parque Antártica. É, depois houve ainda um, um novo jogo entre, entre Palestra e Corinthians, aí o Palmeiras, o Palestra, ganhou e trouxe o troféu do torneio Embaixatriz Logacom ou Logal, eu acho que é Logacom, tá? Eh, trouxe esse troféu para nossa galeria. Tá? Esse em 1938 foi a terceira vez que o Palmeiras jogou numa sexta-feira 13. Então, ganhou do Português a Maquese 5 a 1, empatou com o Torino 0 a 0, empatou com o Corinthians 2 a 2. E aí em 1973, um jogo pelo Campeonato Paulista, Então imagina, Federação Paulista marcou o jogo do Campeonato Paulista para sexta-feira 13, é, contra o Botafogo de Ribeirão. Também no palestra, então os quatro jogos foram no palestra, no Parque Antártico. E o Palmeiras ganhou do Botafogo de Ribeirão por 4 tentos a 2. Esse jogo se realizou no dia 13 de abril de 1973. Palmeiras 4 Botafogo de Ribeirão 0 eu vou pegar aqui os marcadores dos gols de cabeça eu não tem mas está anotado aqui ó eduba César é Zé Carlos que era um volante reserva do Dudu e o quarto gol foi do Ademir. Ademir da guia. Então um de Edu, um de César, um Zé Carlos e um de Ademir. 4x2. O jogo tava 3 a 2 até os 42 de segundo tempo. Aí o Ademir fez o quarto gol de pênalti. Então foi 4 a 2 para o Palmeiras em cima do Botafogo de Ribeirão. 13 de abril de 73, uma sexta-feira. Então promessa é dívida. tá pago. Estão aqui as informações históricas de... Do Palmeiras na sexta 13 tá certo vamos lá o emo tá falando assim nunca vou esquecer da primeira entrevista do Filipão ele disse que ninguém ganharia da gente no palestra nem que a gente tivesse que dar a garrafada nos adversários imagino se fosse hoje já pensou eu não lembro dele falando isso não mas não duvido ele é... era uma figura né o Leopoldino tá falando que o Luxemburgo Ganhou mais títulos do no Corinthians do que no Palmeiras E todo palmeirense até hoje apaixonado por ele Não é verdade hein? O Luxemburgo ganhou Seis títulos no Palmeiras pô. Ganhou dois brasileiros Ganhou quatro paulistas E o Rio São Paulo Sete títulos Ele não ganhou mais que sete títulos do no Corinthians, não. Você está louco. O Douglas está falando que esse jogo foi o jogo da volta do César. O Márcio tá falando que em 73 ele não existia, mas já era palmeirense. Eu já existia, mas eu não lembro de nada. O Douglas está explicando que se voltando a essa volta é porque o César tinha ficado um ano suspenso. Aliás, o Douglas, qualquer dia desses, vai participar aqui do Peliscatio, viu? Vai contar histórias. O que esse cara tem de história para contar? Muito bem. Agora eu quero passar um recadinho aqui para vocês. Aqui, ó. Vocês conhecem a Palestra Custom? A Palestra Custom é um serviço de customização de carros antigos. Você vai pegar aquele carro antigo, aquele carro clássico, Mas que já tá judiado velho né caído aos pedaços foi maltratado mal cuidado né ou pelo seu pai pelo seu avô pelo seu vizinho pelo seu tio e vai falar assim ó, aqui ó eu sei de um lugar onde a gente vai recuperar essa caranga aqui é a palestra custom você pode fazer o seu projeto de revitalização do seu automóvel antigo Uh, escolhendo um tema Escolhendo uma cor específica Escolhendo uma decoração específica A gente pode adesivar O seu carro A gente pode fazer toda a tapeçaria A suspensão, o um motor Obviamente a funilaria Você vai ver O que a equipe da palestra Custom é capaz de fazer E mais Você participa da elaboração do projeto de revitalização do Seu Cau, você fala o que que você quer? Você quer fazer a Porcombe igual a Porcombe, parecido com a Porcombe, adesivar ela por dentro, deixar ela com temas palmeirense? Pode. Olha ela, tá tá toda verde e branco por fora. Você olha, você fala: "Hum, verde e branca, né? Deve ser de palmeirense". Aí você vai olhar a criança por dentro, olha só. Olha tudo verde, né? Olha a tapeçaria, né? Olha, tudo adesivado por dentro. É a Porcombe. Ou você pode fazer um projeto como esse Fusquinha aí. O Fusquito. É o Fusca Periquito. É o Fusquinha que homenageia a camisa do centenário do Palmeiras. né Ele mimetiza a camisa do centenário. Ou você pode fazer um, um projeto né que não tenha nada a ver com Palmeiras se você não quiser. né Simplesmente fazer um... Deixar uma caranga bonita, essa combona aí. Você viu aquele Opala? visa linda, né? É, são os tipos de serviço de projetos que a Palestra Canto pode fazer para você. E você vai ligar nesse número que tá aí na sua tela, 017 99632 1167 e vai falar com a equipe da Palestra Canto, vai falar com o Evandro, o Evandro. É, o Evandro ele é o leader, o capitão mundial Do fã clube do Martorelli é para ele o Martorelli foi o maior goleiro da história do Palmeiras então você vai ligar para ele, já vai falar bem do Martorelli vai falar que você tem um projeto, aí ele vai te dar aquele desconto aí ele vai falar Opa, vem cá. eu vou fazer o carro do jeito que você quer e você vai conseguir me pagar e aí você pode usar esse carro ou para passear, para curtir pra sair por aí, ou pra Como um investimento, né? Você investe um pouquinho, recupera o valor do carro e vende muito melhor. Então aí depende do que você quer fazer com esse carro velho aí que você tá vendo, que tá na tua vida aí, que não tá legal, né? Vamos dar um jeito? É a Palestra Custom. Então ligue 01799-63211-67 ou e-mail palestracustom arroba outlook.com e peça o seu orçamento para a equipe da palestra Custom. Uh, se você quiser conhecer mais sobre os trabalhos da palestra Custom, é só entrar no Instagram, instagram.com/palestra_custom. underline Muito bem. Então me falando aqui que eu pulei o super chat. Eu não vi. Porque eu tava fazendo o merch da palestra Custom. Deixa eu voltar aqui do Marcos Inícios, né? Acho normal que assim que deram mais acesso à imprensa o andré hernan foi designado para acompanhar o palmeiras abraços e virem padrinhos acho normal acho normal até porque ele já foi setorista uma vez né é, eu acho que a gente tem que ficar atento eu acho que a gente tem que ficar esperto é, mas acho que a gente não tem que ficar enxergando pelo em ovo, sabe? o André Llan é um profissional chato ele faz perguntas desconfortáveis e isso na visão dos jornalistas é uma puta de uma qualidade eu acho que isso é uma qualidade a partir do momento que as perguntas desconfortáveis não vem com uma segunda intenção por trás como ele faz isso toda hora a gente obviamente desconfia Mas tá cheio de cara assim, tá cheio de cara que quer ser assim e nem consegue. Que não tem a coragem que ele tem. Então ele é corajoso, né? É até coisa, é coisa de baixinho isso. eu tenho essa teoria sobre baixinhos. Eu não sou lá muito alto, tá? Então eu tô bem tranquilo para falar isso. Para mim todo baixinho que é eh assim, é para compensar uma, uma coisa para compensar outra, né? Tipo Napoleão, Tá, baixinho invocado. Então, os baixinhos são folgados assim mesmo, boa parte deles. Eh, ah, o Mart fez outro também, não precisava ter feito outro, eu já ia voltar para tinha voltado já para ler o teu. Mas muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Aí, o Ivan falando aqui, ó, perdemos para Inter de Limeira em 86, mas não foi culpa do Martorelli, tá vendo? Uh, Walter Menconi está Perguntando se O nosso glorioso Daverson Perdeu o espaço Com o humano Perdeu, claramente, né, nem no banco tá ficando Obviamente que perdeu Ahn uh... Olha Paulo Malta parece que vai levar o um Monzo 83 lá pra palestra custom, hein? Ele pergunta se eu acho que pelo fato do mano estar pisando em ovos, ele vai tentar agradar a torcida propondo um jogo mais ofensivo e deve definitivamente mudar esse conceito retranqueiro associado ao seu nome? Não. Ele não vai fazer isso para agradar a torcida ou como parte de um plano de aceitação. Não. Não. Uma coisa é o plano de aceitação Que está intimamente ligado ao quê? Às falas À forma como ele se comunica Agora, o que ele põe em campo É o que ele vai pensar Se ele enxergar no time Peças Para montar um, um Um modelo de jogo Mais ofensivo E se ele ficar confortável com isso Eu acho que ele vai fazer isso naturalmente Agora tem aquele aquele desejo natural dele, né? De sempre ser um cara que privilegia a defesa. Principalmente quando o placar está a favor. Eh, ele até quando ele precisa do gol, Ele sabe armar o um time para frente, mas quando tá na frente, ele recua mesmo, não tá nem aí. O Filipão também não era muito diferente nesse sentido, né? Só que o Filipão, aí ele falava assim, aí ele armava o time pro contra-ataque. E o time era letal no contra-ataque. E vamos combinar que desses... Cinco gols que o Palmeiras fez na mão do Mano Menezes... É... O Filipão assinaria três. Os dois do Goiás... E... E o segundo gol. O segundo gol contra o Fluminense foi um gol que o Filipão assinaria. Né? Lançamento longo do William Bigode. Rápido na direita. do Dudu já matou. Tabelou com Marcos Rocha. Foi pro fundo. Cruzou e o Luiz Adriano fez entre quatro toques na bola um gol que Filipão assinaria tá dos estão dos cinco gols da sobre a gestão mano Menezes 3 foram assinados o Filipão Ricardo Moraes disse que o cruzeiro sempre complica temos que partir para cima ah, essa história de... de histórico é muito legal eu gosto muito de histórico de ver números e tal mas na hora que entra em campo os jogadores não estão nem aí para isso Então, vai ser difícil se o time deles estiver bem armado, vier com jogadores fortes, coeso, e não é isso que está acontecendo lá, meu. Eles estão numa crise brabíssima. Eles estão numa crise institucional, eles estão numa crise técnica, estão em crise de vestiário. Eles estão arrebentados. É, a hora que é em campo, tudo isso some, tá? Mas é, é um Eu queria pegar o Cruzeiro nesse estado. Eu não queria pegar o Cruzeiro arrumadinho, com salário em dia, bem administrado, jogando fino final da bola. Eu prefiro pegar do jeito que vem amanhã. não dá mais com o fato do, do Mano Menezes conhecer todos os jogadores. Não é que ele conhece uma parte do elenco. Ele conhece todos. Sabe o ponto fraco de todos. Ele vai pegar a escalação e vai falar hum, melhor jeito vai ser isso. Ele vai armar o time faltando uma hora pro jogo. ele vai Lógico, ele vai ter lá dois, três planos básicos ali vai fazer uma preleção mais ou menos, deve ter feito né, durante a semana, mas o, o plano final de jogo mesmo ele vai olhar a escalação que o Rogério vai fazer. porque Porque o Rogério escondeu totalmente a escalação, acenou com um monte de mudança, porque tem um problema de panelinha lá dentro, jogador que não está satisfazendo né, o comportamento, não tá satisfatório. Então ele falou que vai afastar um monte de gente, Thiago Neves, aí o Thiago Neves saiu, não saiu. Então é, é um mistério como vai vir o time do Cruzeiro amanhã. Então é isso o Mano tem contra si. Mas a partir do momento que divulgar que é faltando uma hora para o jogo, ele vai falar hum, ele vai estudar rapidinho e já vai montar o um modelo de jogo. Graças, Graças Silva tá cornetando o Bruno Henrique. Eu não acho não, eu acho que ele tá jogando bem. Durante dois últimos jogos ele jogou muito bem contra o Goiás, ele jogou muito bem. Ele foi o responsável pela saída de bola, até ele cansar, entrar o Lucas Lima, né? O Mano Jovaque, que é mano é, ele é charado, o Mano Menezes, né? Tá escrito Adilson aqui, mas é mano. Ele disse que era 100% contra o Mano. Não pelo passado gambá, e sim pelo estilo. Mas tenho que admitir que a coragem dele de assumir o time, mesmo com o rejeição, impressionou. E as pequenas mudanças que fez foram boas. Ah, eu não acho não, cara. Eu não acho que precisa de muita coragem para ser o técnico do Palmeiras. Assim, oh, vou assinar um contrato aqui de, sei lá quanto, 800 pau? Sei lá, quanto é o salário dele? Eu não sei. Mas não deve ser muito diferente disso, né? 800, 700. É o que ganha hoje um técnico do time do nosso porte. É... Com esse elenco, a três pontos do líder. quero ou não quer? Pô, lógico que eu quero. Correndo. Correndo. Então não precisa de muita coragem, não, cara. Pegar o... Precisa de coragem para aceitar treinar o Fluminense. O corajoso foi o Osvaldo. E esse foi corajoso. É... Celso Salvador tá falando que o Rogério Senna já arregou. Falou que ia mudar, mas mudou de ideia. Ótimo, ótimo. Agora, não dá para acreditar em nada. Nem que vai mudar, nem que não vai. né que, que é esse jogo aí de palavras para confundir a gente? Tem que esperar. esperar Não adianta querer montar o time e já fazer um esquema fixo. Ele tem que ter uma uma flexibilidade para definir o esquema final amanhã. O João pergunta assim, ó, já que o Mano tem um conceito de certa forma parecido com o do Filipão, a diretoria não foi coerente na escolha, neste momento da mudança? Diferente do que ocorreu com é, a transição de Eduardo Batista para Cuca, para Roger? Eu acho que a mais traumática de todas foi de Roger para Filipão, né? Foi a mais nada a ver de todas. É, mas não acho não, cara, porque assim, embora seja... Um conceito básico, o um cara que prioriza a defesa é... a transição é diferente é... a marcação é de certa forma um pouco diferente não tem aqueles um ou outro encaixe que o Filipe fazia é só por zona então até por isso eu acho que o Bruno Henrique e o, e o Filipe Pau ficaram meio perdidos e tem que se readaptarem então... Eu acho assim que a diretoria sacrificou o Filipão para salvar a própria cabeça. Porque a pressão estava grande demais e precisavam de uma cabeça e pegar a do técnico. Por mais que seja o Filipão, é o técnico. A cabeça do técnico é a que rola. O futebol é assim. Um abraço para o Murilo. Filho do Juarez e neto do seu Juarez também, né, porque o Juarez é Júnior, então pai, né, Juarez, o vovô, Juarez Júnior e o papai e o Murilo. Tudo bem, Murilo? Uh... O Joclesi tá falando que corajoso da história foi o Fluminense que contratou o Osvaldo. Também, também. E o Paulo Rodrigo pergunta se eu acho que o Mano consegue recuperar o futebol do Lucas Lima Eu torço para que sim, porque o Lucas Lima joga muita bola E ele jogou bem com o Roger E talvez ele consiga jogar bem com o Mano Ele não jogou bem com o Filipão, não se adaptou Ele precisa de um esquema que se adapte a ele Isso é muito claro para mim O Felipe pergunta, será que se o Roger tivesse ficado, o futebol do Palmeiras ia ser aquele futebol bonito? Jamais saberemos, né? é uma dúvida que eu também tenho. Agora, eu tenho uma uma impressão, eu acho que sim. Eu acho que se o Roger tivesse continuado, se naquele momento de pressão, naquela oscilação que teve, é, mais ou menos nessa mesma época do Campeonato Brasileiro, né finzinho do primeiro turno, quando ele, quando ele foi trocado, É, eu acho que se, se a diretoria não tivesse Mais uma vez Eleito o técnico Como a cabeça para acalmar as pressões é, Eu acho que o Palmeiras já tá jogando Um futebol muito sólido E legal de ver Equilibrado Defesa e ataque Mas acho, né? Já saberemos. Eu gosto muito do estilo do Roger, do jeito que ele pensa o futebol, do jeito que ele Aí tem gente que fala assim: "Ah, mas ele era ruim de vestiário". E ninguém tava dentro do vestiário para saber, né? O Lucas pergunta se eu acho que o Henrique Dourado vai render. Eu não sei nem se ele vai jogar, cara. Porque me parece claro que ele tá em terceiro lugar hoje, né? O Isadreno é o titular. Provavelmente não vai ter rodízio, nada indica que vai ter rodízio. E quando precisar sair o Luiz Adriano vai entrar o Borja. Então eu não sei nem se o Henrique vai entrar. Como ele vem de graça, com tudo pago. Né? É um cara que vai ser usado numa necessidade só. Eu sou capaz de apostar que ele finaliza o ano com menos de 5 jogos. Se entrar vai ser bem esporádico. O Marcos está falando que o melhor resultado amanhã é vitória do Santos. Não, não concordo. O melhor resultado da amanhã é o empate. Que em vez de você distribuir três pontos na tabela, você distribui só dois, um para cada. E aí se der empate e o e, e Palmeiras ganhar, é, é Flamengo 40, Palmeiras 39 e Santos 38. No fim do primeiro turno, ó. Que segundo turno legal, né? Aquela história do safety car, né? Juntou todo o bolo e... isso é a dada largada. O Leopoldino pergunta se é verdade que o Robinho era... fazia a panelinha, porque estão falando que ele faz isso no Cruzeiro agora também. Ah, cara, falam muita coisa, né? Falam muita coisa. Agora, ele tava jogando muito bem quando foi surpreendentemente, aconteceu aquela troca, né? Veio o Mike pra cá. O Fabrício, né, veio pra cá. Foi isso? Eu não lembro direito agora. Me ajudem aí. Eu esqueci qual foi ó, o bolo. Foi o dois falar três para cá. Me lembrem aí, vai. Eu não lembro. Eu lembro muito mais do futebol dos anos 80 do que o negócio que aconteceu há três anos atrás. É... O Walter pergunta se eu acho que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, como disse o Jesus. Não foi bem isso que ele disse, depois ele esclareceu, né? Mas eu acho que é, precisam evoluir. Acho, sim. E, e eu falo isso sem o menor sem o menor prazer. Eu queria falar o contrário. Mas... É, é, sabe o que eu acho, cara? Não é que eles são inferiores, E não é que eles estão ultrapassados. Eu acho que a pressão aqui é maior. E eles eles acabam priorizando o o defensivismo meio para segurar o emprego. Você bem que eu, eu, eu acho que na verdade eles ganham tão mais dinheiro sendo mandados embora? É que na verdade também eles não recebem, né? Eles ficam com multa para receber e tal, mas acabam não recebendo. Então, talvez seja por isso, né? Eles têm que segurar o emprego. Aqui, a cabeça do técnico é a primeira que rola. Sabe? Então, é assim, é, o que o português falou, ele ele ele conseguiu identificar a consequência. Mas ele ainda não está familiarizado com o contexto todo. Na verdade, tem que atacar a causa. A causa é esse resultadismo, né? É essa... Essa, essa pressão pro resultado. Então você vê, o Roger tava fazendo o time jogar super bem. E, e até os resultados eram bons, mas aí veio uma sequência ali de oscilação. Ah, não vai a lugar nenhum esse cara, tchau. Perdeu do Fluminense, né? Também perdeu do Fluminense. Vamos combinar, né? volta falando que além de distribuir menos pontos, tem a questão de não ter vitória para ninguém no caso de um empate, né? O Palmeiras tá atrás nesse nesse nessa questão de número de vitórias, porque empatou muito. Ah, viu William, verdade, o Elvis me lembrou aqui, teve o Fabiano, Fabrício e depois o William, tudo pelo Robinho. E não foi no mesmo momento, né? Foram momentos distintos. Pessoal, amanhã é, a partir das 19, então a partir das 18:45 a gente entra no ar. Bruno Zaniolo narra, eu comento. Mais uma partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Direto do Allianz Parque, estaremos lá no estádio transmitindo Palmeiras e Cruzeiro. Um puta clássico do futebol brasileiro. É, em que lugar que você ouve que vai ter um puta de um clássico Só aqui no Verdazo né? Lá eles falam um grande clássico Não é um puta de um clássico Palmeiras e Cruzeiro já foram é, Fizeram finais de campeonato Vários campeonatos de Copa do Brasil De Mercosul é, Semifinal de Brasileiro É um super, super Confronto Embora hoje o Cruzeiro esteja num bagaço de quase dá pena do Cruzeiro não tem aliás eu quero mais é que vá para segunda divisão também junto com o Fluminense mas acho que não vai eh é... mas a gente tem que fazer a nossa parte né tem ganhado o Cruzeiro acho que o Palmeiras ganha bem do Cruzeiro amanhã torcida em certa forma em pouca torcida agora de resultado E ganhamos um... né Estamos começando a ganhar um novo 99 Embora ele jogue com a 10. É o seu Luiz Adriano que meteu três gols. É, acho que a primeira partida dele... É a segunda, né? Ele jogou bem contra o Bahia, mas ainda era o primeiro jogo e tal. Agora sim, que a torcida já está um pouco mais habituada com ele. ele fez um jogo... Jogo-jogo mesmo. Contra o Fluminense. Deixou três gols. E a torcida tá muito empolgada, tem gente comparando ele com o super-herói da Marvel lá, o Pantera Negra. Só não podem cantar aquela música que parece a do Luiz Fabiano, o torcido de São Paulo cantando Luiz Fabiano, ele tá igualzinho. Por favor, gente, não façam isso. É, a gente ouvindo, parecia que eles estavam gritando, parecia a torcida de São Paulo, pelo amor de Deus. Mudem esse canto, por favor. Então amanhã estaremos no, no Allianz Parque Eu e Zanholo para transmitir Palmeiras e Cruzeiro, um puta clássico Valeu rapaziada Queria agradecer a vocês Pela companhia Sexta-feira à noite Hoje é dia da maldade em dobro Porque a sexta-feira 13 Então aproveitem bem E amanhã a gente tem encontro marcado A partir das 18:45 Direto do Allianz Parque Valeu turma Muito obrigado Nós vemos amanhã, eu vou tomar um remedinho para o nariz que está tudo entupido para poder comentar a partir da manhã e saudações alviverdes a todos.